Kolofetis Danje Radio Twin 202. This is the way. I have spoken. Dobar dan i dobrodošli u novu uh, petu mini jubilarnu epizodu uh, Radio Twin Holofet edicije u kojoj ćemo Da, polovo krenemo sa pričama o seriji Mandalorian, izlašao je treler za drugu sezonu. Mnoge su... se... dešav... Imali smo mnogi najave u proteklim danima, tako da evo ovdje smo da razgovaramo o tome, da prođemo kroz ceo treler, da iskomentarišemo neke naše ideje, očekivanja, možda, ajde da kažemo tako, Neki, neki, neki bold predictione iako ima takvih. Ovaj i da eto se da počnemo polako, eto i sa Halo of the Phantom, obzirom da nam Mandalorian stiže za nešto više od mjesec dana. A do duše sada vjerojatno će u Halo of izlaziti kako budu se dešavale neke veće stvari. Za sam Mandalorian mislimo naravno na dodatne trilere ako ih bude. A u Vjerojatno ćemo ukrenuti te kada budemo imali prvu epizodu od druge sezone. Tako da, bez mnogo očekanja, da predstavljamo ko je to sve tu danas sa nama. Naravno, ja sam Filip Đrđevi, znate me sa Otpis Troja Tatoina 202, Meme Kauncela, od skoro i videota Tatoina 202, tu smo svugde smo, guramo se da je god stignemo, ali je što se kaže, pričamo o delama koje su nam bitne značajne. Tu ste sa mnom u ajde, každa, standardnom sastavu. Uh, naravno, moj kolega, prijatelj, uh, kovoditelj, radite na 202, Lazer Milić, da ne čitamo titule, prea dugo će da traje. Možemo samo reći čovek u odbrojava si Boba Feta u Vandalorijanu. Lakić, ali šta ima? Sukvi gar Vandalorke i Vandalorci. Dobro došli. Kaka Ovo glasno je prelepo to. Evo go, prelepo. Evo nas, evo nas tu na holofetu. Treler je konačno izašao, znači, koliko već to, ma, oko mesec dana pre, malo jače prevegu što će da izađe serija, ali nema veze, što manje spoilera, ali opet evo, treler naravno dobar je, sad ćemo li još komentarisati. Biće, biće interesantno tak tako, tako. isname naš član, uh, Hall of Fed panela gospodin Marko kolega prijatelj vatrenih pandalorian i naravno spreman da nas ovde da, panove, da uz, sanity, tako da pošto ste i preme počeli da snimamo do dušnicivima ali this is the way griff karga is gay Karadion Vilšajn, kaz Mandalorian iz Divajne. Zdravo, Nacio, kako ste? Došao sam malo da se družim, da se zezam i da bacim neku foru na temu mande i možda neki muzički mim i ove godine se sprovede u delo. To tek ne sumljamo. A ovu rimu, mislim, ne znam šta da kažem. Šta je što Marija nije to da ti čestite? A... Marin će, da će ovo da edituje pa će on moći da nam česti do tada. Pa nećemo, zašto će da editujem, ali će mu svako to preneti, šta si reka. Mm. Tako da... Mora, mora to da se prenese. Živote nesreće, dobro. A, da, pa eto nas ponovo u manje više tom core sastavu. A, tu smo da komentarišemo, pa, u principu, glavna tema svako tre, sam trailer. A, Mislim, Laki i ja smo tokom redovnih epizoda Radiotune 22, onako baš bili u... Uh, pratili smo vesti vezane za samu seriju i šta se sve dešava. Evo pa, mare, po da ti uh, nisi tu sa nama baš sve te vesti mogao da komentariša, da malo da te propitamo za neke stvari. Uh, znaš da je... Ok, no, ja li... ovako, pazi, Boba Fett ne treba da se pojavi u seriji, a Soka Tano treba da ima dete sa mandom, a Sabine Vren treba, kako se zove, da se ispostavi da je ona u stvari kova česa. Završili smo sve. Blasfemija. <laughs> <laughs> Čalim se, ti će... To, vopšte, postavis... to je njadogor, ne, ne, ne jedan od mojih pitanja, ali ok. Ali su odgovori. Pazi, odgovori su na andalese. Njadogor je njadog mojih pitanja, ali kao... Okay. Filipe, Filipe, ovo je onaj momenat it's, it's an old code, but it still checks out. Neli, yeah, it's an old code, but it checks out. I was about to clear them. Ali ali ja ne. <laughs> zato smo morali samo da pitam ono što se orea kod. program i tu će biti jedna uh, originalno nova priča, odnosno nova Uh, pa ono što mene zanima je koliko si to ispratio i šta ti se tu, šta ti se tu čini zabavno i šta misleš bi moglo da bude radnja te knjige? Pa pazi, s da ne pratim toliko izdavačke programe kao takve, mislim, ja sam osoba koja ne voli sve to da spojile sebi, ja to volim da ispratim kako se pojavi u knjižari pa da fangirlujem na licu mesta, to je nekako moj onaj vibe. U tom gasu sam pogotovo kada ti dođeš u BG, pa onda idemo, pa ja naletim na tako neku glupost. Da, da ja, idemo, u... dobilazimo knjižare, do duše nema ja ti u... ujutru kao neki ljudi na visokim pozicijama u našoj zemlji, ali u principu a... kao da, to je ovaj, u principu to. Mm, s tim da ja fangirlujem kad vidim nešto, a Lazari i Fitcha koji su pozvano, ali to su najavili me pre mesec dana, iako ih sam pozvano, da, ja to ne pratim. Ali eventualno, ne znam tačno šta su rekli za tu knjigu o Mandi, o Mandalorianu. Pa ništa a... se ne zna osim da je originalna priča, znači nešto e, nije, da... nije, nije adaptacija serije. E, i onda samo ali biće vezano za seriju verovatno. Da, da, da, apsolutno. Da, da, tako da meni bi bilo cool, mislim opet to je neko moje fan girlovanje, bilo bi mi cool da umesto ovog, ove naduvane republike što sad hoće da prave kako se zove ili urađene republike, kako već želiš da ih zoveš, da ipak drže staru republiku i da možda naprave neki neku priču gde možda će se nastavljati na, kao sprema između prve i druge sezone, gde je možda Mando naletao na neke stare spise o starim mandalorijanskim ratovima, Revanu i tako nekim starijim likovima, pošto su oni pominjali Mandalore the Great, za kog ja ne mogu, nikak ništa ne mogu potvrdi, mogu samo da kažem da je vjerojatno završio i na Krait, pošto je vjerojatno poginuo, kao i svi mandalorijanci, ali nekako, pošto nisu pominjali ove naše mandalore koje mi volimo, možda će tu nekog od njih da naprave kao kanonizovanog i da možda naprave nešto cool od toga. Eto, to bi bila neka moja pretpostavka i ljubav i želja da se dogodi, ali nažalost ne možemo da promisujemo ništa tog tipa. Da. Jer živimo, živimo u nekom vremenu, živimo u tužno vremenu za, za mandalorijansko carstvo. Da. Da. Mandalorian the Great he had a great uh, fourth a great war and he had a great death. And ended the great because he was great. Da. Uh mm. Da. Ta, pa. da, to je to što se mene tiče, da, mislim to su neke. Ovi kastinci, odnosno sve uloge Katie Sackhoff dolazi kao Bojana Katanić. Uh imaćemo Rosari od 8 klaso Evo ono što smo saznali na, u traileru Sasha Banks će dlumiti ne znamo još tačno koga. Uh, A čekaj, zar, mislim, ljudi su, vidio sam da ljudi tu tripuju da to Sabina. Hajde doći ćemo, kad ulađemo Aha. da ćemo da ćemo daći domena. U principu, eto, vraća se Boba kroz Temuero Morrisona. Ima dosta tih likova koji su, da uh, tako kažemo, evo, sada konačno uh, prelaze u taj domen da ih ponovo vidimo, odnosno da vidimo šta se s timo dešavalo posle posle originalne trilogije. Šta te tu najviše iz, ovaj fascinira i koji su ti ovaj koje su ti koje su ti želje? Kako ti bi bilo? E, najviše me fascinira najviše bi fiču fasciniralo to kako ljudi ne mogu bre da puste Bobu da resting peace ili pieces. E znači to može, mi može. To mi može, ne može. Dobro. E može. Ne može. Boba je Smaču večer da sam nije se naučio Mare. Mislim, a znam, ali... Ne su pustili da, da bude u pise zima. E tako, ne može, brate, ni bo. Još, molalo, tu smrti još i bila i dobra, čak pa su ga vatili. A ovo nije bila dobra smrta, znači mora da, da ali, se... Ali moli je, ali pazi, što se mola tiče, kako se zove, molaš da priznaš da je odlično određen. Da kaže, jedan, ja. nije, ali ali kako smo generalno sam u fazonu eto šta bih ja voleo da se pojavi da bude onako baš uh, guest appearance koji nikad nije najavljen koliko sam video da se pojavi uh, Billy Lloyd kao Prince Slia to bi mi bilo onako baš lepo aha to bi pa, mi i, bilo tako cool da se dobije ćerka od Kelly Fisher da za ne znaju ćera od pokojne nam princeze dakle raz među rastim pis Kako se zove, ali u fazonu sam, to bi bilo cool, ali od ovih svi što se stvari najavljaju, mislim, svi znaju da sam ja veliki mandalor nerd, mandalorijan nerd, kako se zove, ja sam jedna od osoba kao i Laki koju su uzeli jedno moment učili njihov jezik, pa učili njihove pesme, pa istraživali njihovu mitologiju i sve živom, tako da meni je cool što se pojavljaju mandalorijanci generalno, Nije kao da je hintovano u nazivu serije da je to da Mandalorian, ali kao tu je bio jedan, sada ih je više, mislim više imenovanih poznatih. Bilo bi mi cool da vidimo neki sukob između onog ludaka Vizle i našeg manda Smanjače, to bi mi možda bilo cool da vidim. Kako se zove. Eto, a od ovih gesta Pirinsa cool mi je što Bobu stavljao, mislim vrločno će stave Reksa u bobino, u bobino oklop, zašto je Boba mrtv. I kako se zove kulmija, što dolazi Sabin. Jer meni sa je Sabin bila, pored mola, omiljeni lik u Rebelsimam. Jer, prate mandalorijanka je koja se zajebava i koja pravi abstraktnu i eksplozivnu umetnost. Kako to ne voleti? Neo-kubizam. <laughs> to je neo-mandalorizam. Kako ti nije jasno? Ne, ne, ne. ne, ne some people, some ne, ne, ne, ne, ne. people just don't understand art. To je, je neo-destruktivizam. <laughs> Zar mandalorizam i destruktivizam nisu isto? Well, that depends. Ko, ko, ko... to pio, znaš. Kao, pa tu i tamo, i jeste i nije isto, pa ovo, pa ono... Pa znaš šta, eto, štip... pitat će, pita ćemo Trona, pošto on se razume umetnost, tako da on će nam reći. A pa da. Možda, možda mož biti i ne mora. Tako je, tako je, tako je. A, pa dobro, ovaj, onda kad imamo, kad imamo te podatke, e uh, odnosno kao što malo ispitali Mare, tak reaktivirali ga, reanimirali ga. I on vam puno, znači bio sam u komi, od 4. maja, nije mi još sve dobro. Da, bio, bio, bio je carbon frizu, ovaj. i dalje i dalje ne vidi baš najbolje, ali trebalo bi da mu se a... vidi, trebalo bi mu da se vidi oporaviti, taman da knizići kvadrats da može da igra kao čovjek. U suštini, u suštini, toliko sam toliko sam još uvijek pod utičkom carbon freeze da možda laki ja gornjem sharlark pit greškom. Ao, oh, bož. Hvala šiva, šiva. Dobro. Uh, nego, uh, kad smo se toga svega dotakli, um, eto da kažemo da je Mandalorian osvojio uh, pet EMI nagrada. Uglavnom, što se tiče samih likova i glumačkih izvedbi, nije, nije bilo uspeha na tim polima. Ali, generalno, dobili su, dobili su EMI nagrade za za montažu, za zvuk. Bilo je to u raznih tih, da kako kažemo, zanatskih efektivno stvari. Dobro, uh, i kluma je zanat. Nemoj tako. Pa dobro, mislim... Šalim <laughs> se, naravno. Znači, Dastavim, cijelu, uh, produkcija, uh, onda uh, montaže zvuka, uh, miks zvuka, uh, sinematogra... Odnosno, kinematografija, i uh, vizualni efekti. Znači, u principu to je... Uh, znači, u principu ono zašto Sina Čaratovi zvezda bar nominuju za Oscara. Pa, bar. Da, bar nominuju. Da, da. da. Uh, mislim, bilo je tu i Moved Ideon, i bio je i taj kao i kao i G11, bilo je tu raznih ovaj, nominacija, ali prosto evo samo ove su uh, zapravo dobile nagrade. Ali eto, ono što vidimo je epizode 1, 2 i 7. Uh, su nagrađivane, tako da... Uh... Ima smisla Kets koji je ono baš bio utisak, da. dvojka gde smo videli Blatoroga, tako je, i, I, i, i sedmica i koja je brevde... I, priču... I You Wave Like A Voki, da. i you, you Speak Like A Voki, izvinja, a bilo je da. You Wave Like A u toj epizodi. To epizodiji. je bilo posle sa ovim... Tatooine-om. To je bilo posle Brez na tatooine kad su jurili oh, ta, ovu ta, ta, ta. asasinku. Da, Fenikštund... Da, da, da. Da, da, kako se zove, ali da, generalno realno dobre epizode su i dobre nominacije, da se ne ložemo. Da, da, apsolutno. Nije bilo mjerkam te mjerkam, ali dobro. <laughs> dobro, bit će prilike, ali bilo je ovo je moja kuća. Tako, da. <laughs> ovo je moja kuća, živao sam tu, da, da. Da, <laughs> da, da. A, tako da, mislim da bismo mogli da pređemo na sam trailer, da smo sam trailer. A... Znači U principu, na samom početku vidimo neke dve planete uh, i uh, Razer Crest koji, što se kaže, ono, uh, na pola napajanje, ja bih rekao onako, leluja, uh, reklo bi se da je onako bio malo, vjerojatno ovaj, prošao kroz Sito i Rasheto. Um, video je bolje, da. Video je bolje, da ne, da. Ovaj, tu su neke dve planete sad i vidim da, se, da ide kao ovoj koja deluje da ima više životanje, nije ove što bi rekla Rey, I've never seen this much been the whole galaxy, ono Grimstein ispred njih. Ovaj, da, ali u principu um, ništa, ništa pretirano što daje neke neki veće detalje, ali eto, ajde da kažemo, šta mislite s kim se tu kao Mando u svomjeru? Nisakim, brate. Dao je Ahok i da vozi, Ahoka je vozila ko Anakin. Možda im ga raču. Zato je ovakvo sletanje. I crash the ship your way. To se da kraje. I can, crash the ship your way. This is the way. <laughs> This is the way, brate. Uh, malo obro mislim... Brate, to ti ono, Ahoka, vidiš liku Ahoka i Anakin's flying. Where I go, he goes. Neee. Neee. Ne. Ali, A... moje veće pitanje je što misli, na kojoj planeti on? Pa ne znamo, mislim, neka je, neka je, ovo je ovi, rekao bih, normalno nije planeta, nije peščan. Ja, ja mislim da je čak potencijalno ilum. A dobro, to ćemo kasnije, to ćemo kasnije, ko dođemo do, do snega. Do ovom... A, dobro, ovo, dobro, ovo, dobro, ovo ja sam ne znam, teo. Ovo ne znam gde je tačno, mislim, ovo može da bude gde go doćiš, obzirom da je galaksija, preogromne i planete se dodaju svaki drugi dan nove. O. Ah, joj čoveče. Znači... Skaže, nikad dovoljno peščanih, nikad dovoljno peščanih. A... Tako. Ali zato Vuki imaju samo jednu planetu. Tako je. Sljedeći kadar je o, Manda i Beba i Orda, odnosno naš jodling, izvu kroz ulice o, nekog, rekao bih, neke planete koja um, pa ne možeš se pohvaliti najlepšim najlepšom arhitekturom i i očuvanim odnosno tako kažemo uh uređenim građevinama nego da je ovo sve nekako mi deluje kao da je neko ono razbojnička četvrt. Da, um, kao neki Beograd. Preš. O Fijeme se kako izgleda nekako baš je ono griti, znaš ono sve neki grafiti, ovo ono, da, griti da. grafiti, haha. Mora mora nek' mora nek'da zapiše mora nek'da da piše, ove, da piše tu investo 2, ako ne piše džap. Da, da, ti bebeš sezon. Ako ako ako ne treba, ako, ako fali i ako bude neka stena da da se vide ti grafiti kako pišemo, iz, mi, ćemo da, mi ćemo da montiramo naš Da. O, mi ćemo mi ćemo da fot, fotomontiramo uh napis da piše Right 202 Hall of Fame tako da. Ne, da bilo je košteno. šta mislim ovde, ovaj, Mando traži nekoga, odnosno u kojem klamu je ideja? Tu. Pa i to je teško reći. Mo je moj on da traži nekog. Moje mišljenje si... da ide da ide na da ide na ide da se bije, odnosno da bi se bio Gamarijanci. Da, da, da, da, da, da. Ja bi rekao da tamo ide sad uh, videćemo tu doćemo tamo. Da, doćemo da... da, da do te scene nešto kasni. Oni imamo kadar gde um na Morezu kratko je 99% iz na Tatooine, da imamo Tascene i. i, i omi ovaj Bantu, uh, odnosno ta skena i jedno Bantu. Uh, potom uh vidimo da doleć na neku snežno planetu. E sad Mara izvoli tvoj momenat. Nadamo se da jelo. Pa mi se mislim... A, joj, izvinite, ja sam bio glubeo od ovog karbonita. Izvinite, ljudi. Hoće. Ko bi rekao, ko bi rekao kako se zove veliki uši ja opet ogluveo. Kako da, se zove BB Yoda. Šao na stranu, ali da, o, definitivno da nas u ovoj sezoni čeka mnogo putovanja na razne planete. Pa, dobro, bilo je toga i u prvoj. Pa dobro. Pa, samo različite planeta. Baš, ovodena, ova zaleđena, ova ovakva, ovakva, to Da, Mislim... da a, definitivno da je ta prva sezona, bar iz moje perspektive, Uh, Bilo je tu da nas upoznali sa tim nekim core likovima, da vidimo koje su njihova razmišljanja, otprilike um, kako je stanje u, u tim, um, a nemoj kažem da je to stanje posle epizode 6, ali prosto onako kako galaksija, fun, kako galaksija možda i dalje funkcioniše na stičan način bez obzira što uh, je rat, rat uslovno rečeno gotov. A mislim da ćemo sada... Uh, imati ima nekako više tu sliku galaksije uh, šta se tačno dešava uh, posle onaj epizode ove ovaj 6. tako da, da ćemo dobiti možda neku širu sliku šta je zapravo ovaj, to. Pa moguće obzirom da su rekli da će da ovaj, scope celaj serija će se povećati tako da mogućno. Da, i pričalo se o tom postavku da ćemo dobiti neke ideje o prvom redu i šta se s njima dešavalo, jako mislim da je još hramno za to. Ove, ako su jodlingi i mandalorija na Ilumu, znamo da Ilum posle postane, odnosno znači da bude pregrađen u, u Starkiller bazu. Tako da, šta će oni na Ilumu? Ajde, kromo to da malo... Nako, ja kontam, pošto Ilum ta stara džedajska planeta, O, verovatno možda ide dobio je dojavu da tu možda tu tu su bili nekad i Jedi pošto to misti misteriozni mistici enemy enemy race uh, uh alien race of enemy sorcerers. E, da. Pa verovatno ide oh. bog toga da znači ili da ne da da sad dožnja do dojava, ali možda do da nađe neki trag koji će ga navesti do nekog do neke njove enklave, tako nešto. Da. Tako da, da. I onda, tako ču, čuješ, uh, 2, uh, da ti onda tražiš iz Kotora 2 Jedi Young. Momenti. Jo. da bukvalno to bi bilo prelepost. Ne znam, ja sam ja sam sastavio rimu koja objašnjava zašto je on otišao na Ilun, pa što znate mene. <laughs> Kako se zove? Tako dakle, da to je u suštini, nije, nije, nije, nam, nije nam trebalo ni 10 minuta, već smo došli do ovda. Hajde. A imam no. jednu rimu i pre toga al' što me pretekli nisam stigao da komentarišem. On u ulicu, dobro. Ajde, ajde, čujemo za ulicu prvo, ajde. Za ulicu? Brate, logično je. Dok hodaš, ne zastajkuješ, jodlinga ne dodiruješ, djubre primećuješ i uporno se trudiš da nam čuveš odlinga. još se plaši hantera iz nekih mrtvih razloga, pelena se ne menja. Ok. Šta vam nije jasno? Šta vam j nije jasno? Ne smem da psujem ovde. Zovem Marina, ali kako se zove? Kako se zove? Da, a za Ilum je za Ilum je mali kristali i odlikne Ilum ode da se nauči makljati sa eberima. Ono stvari ide tamo da uči kako da vitla lace eberom. Pa do mislim da je jedini razlog da ode na Ilum. A, mislim, ovaj, ne znam da li je dovoljno Odrastao, uslovno rečeno, za, za lightsaber, ali... Vidi, ne znamo koliki je timeskip, koliki je timeskip no. između te dve sezone. Ja mislim, sezone. Gotovo, gotovo minimalan. Nije, nije. Ima timeskipa ja, dobro ga, ja mislim. Nešto ne, mi je u glavi da bi trebalo da bude malo jači timeskip. Oni su rekli da je to bukvalo neposredno posle završetka prve. Pa i ja sam ubeđen da je ta... Čekaj, je. čekaj. Znači, neposredno Griff Karga nabio 20 godina, osedeo i sve živo. Pa bio on sed uvek, sam i na sedu bradu. Čovjek, pustio malo. A, Griff Karga je možda, kako se zove, neki deseti rođak Obi-Wan Kenobija, pa samo je on mnogo brže ostari od Kenobija. Kenobi za 14 godina, omatori 50, ovaj za pola godina, omatori 20 godina. Pa... Ador, čovjek je šmekjer, čovjek je pimp, može mu se, no, misli da ga je briga. Kad ima novi, sad baš pimp. Ima ono, ima ono stilo devanja, znači gledaš i samo budeš pastiniran, ne možda se drugačije ove, da ga drugačije posmatiš. O, možda je čovek je šmeker, čovek je pimp, kara djun mu jedini simp. Možda je sad preuzeo mesto ovih bounty huntera, možda je sad vlasnik nekog finog lokala, ovih filečkih kupatila. E vidiš. Ajoj, ajoj. e vidiš? E vidiš? E? Uđe, uđeš bez repa i izeđeš sa dvanom. No. Zašto, ba? Zašto? Mm. Ja ne znam... Kako se zovem... A recite mi samo, pošto ste pomenuli Bantu i ovog... Um, taskena. taskena. Da? da li mislite da opet ide na Tatooine? 99,9% Znači, definitivno ide na Tatooine. Mislim da, mislim da ne može prođe Star Wars bez Tatuina. Pa, logično, i, nismo, i, i kod nas ne, mo, ne prođe njen epizod da ne kažemo u radio Tatuine 22, razumeš tako da je. Gde mora da bude Tatuine, to je pojent. To je definitivno, to je definitivno. Pa, A zbog čega bi išao na Tatuine? Mislim, Kenobi je mrtav, kao Kenobi nije više Tatuine trademark, ono kao pa, Jedi trademark Tatuine Kenobi, brate. Pa, gde je za Mandalora u Šarlaku? Zastedi A ja, da, mi, da. ja sam skoro se prebacio da on mora da ide po oklop, da, da, da. Mm. Ja se izvinjavam, ljudi, ja sam stvarno to prebacio. Mora kora kora čuči da... i svoju prošlost, pored jodlingove, znači, to je okej. Okay. Stvari će Mando moro... da shvati da je force sensitive i onda će zajedno da treniraju da budu Jedi i on će biti drugi mandalorijanski Jedi u istoriji ne. Star Warsa. Ne. Ne. <laughs> ne. A... Sljedeći kadar koji imamo uh, je ono što ja napravi, na prvi pogled nisam skonto, ali evo sad, pošto gledam, sad onako kao, aha, da, je, glup sam. Uh, vidimo Manda i uh, Jodlinga u uh, nekoj vrsti luke primorske. Uh, sad, na kojoj to planeti, tačno ne bih znao reći, uh, ali... Uh, vidimo da ih posmatra dama u uh, crnom ogrtaču, sa kapuljačom. Uh, I u tom momentu ovaj, smo prvi put videli Sašu Banks, pošto je ja to u svaki sezoni, onda Vorina mora doći neko da glumi iz WWE-a. Uh, prvo je to bilo Karad Junsa, da je Saša Banks, koja je sledeći, pa vidjet ćemo. Batista. Bye. Pa... Cara ja Donona nije bilo da bilo, naj baš bilo onim pravim ono tabacina ona kickbox što je ona trenirala. Dobro svejedno svi su oni kad tad bili u DWWU, tako da svi su oni do došli. Jer ako ne uđeš znači. u DWWU ne možeš da budeš zlumac, to je poenta. Danas. Da. Zato što tamo stvari naučiš kako da fejkuješ povredu i kako da fejkuješ da te neko udari u glavu. Da. I, i, i uopšte taj i uopšte da da odnos prema prema fanovima kao, i... Naravno. Da, da izigraš da nekog hejtuš, da se zapravo družite in real life. Znači, tijem, da, da. Zara šov. Da, da. Prosto. I da skupiš petnik, ono je misterio. Da skočeš sa ne znam koliko metara visine. I da se osnomeš klup klup. Ok, lič. Ovo, ovaj, tako da, eto Saše, bang se sad možemo da diskutujemo o tome ko je ona i šta je i sve ostalo. Mislim, Ajde ovako. Internet kaže... Mislim internet ima podeljenje na dve. O, na dve ideje. Um, jedna je da je ona stabin, što je Mare već uh, nagovestio, a druga je da je ona neki uh, neki jedaj, novi jedaj. Um, što bi otprilike trebalo da bude ideja, obzirom da u traileru od kola česa, ako se ne oram, govori tada, da mora da ga mand mora da odredi bi kod njegovih do njegovih ljudi a na što on govori kao do tih kako se to Mare rekao malo pre stick a uh, za šta za ovaj bre bože ne, ili rivals of sorcerer enemies tako nešto oni oni sorcerers znači da, e, upravo to uh, i u tom momentu se vidi ona i to je jedan polovinu interneta navelo na ideju da je ona neka, neki chadaj Um što princip Da i Order 66 kako je krenuo, trebalo je da exterminate da bude exterminato za Jedi. Ispostavilo se da će više preživelo nego što ih je poginulo čoveče. On tako su krenuli da ih izbacuju. A, i... Možda neka što je ono učila ili ne mora da je sad Jedi, možda je neki samo Force user. Alavno. Da. U stvari svratu... je bitno da znate, ali Sasha Banks će da glumi u svih 8 epizoda, u 8 epizoda serije. Nice. Pa to, to ima na IMDb-u, ali piše da je samo actress, znači nisu objavili koja je uloga, dok su za Boba Fett objavili za ulogu i sve. Da, da, da, uh, pa znaš šta, onda što verovatno da Znate što onda verovatno meni navodi da će ovo da će ova scena u Luci gde se on, podjavio, epizode, da se ona pripodjela verovatno biti prva epizoda. A prvu u svim epizodama. Da, da, da. Ili to ili će u 7. epizoda da se pojavljuje tako u nekim skrivenim shotovima i u 8. epizodi će da doći da kaže Uh, kako se zove, da prebijem Andi i da mu kaže no, I am your father. Jako je žensko. <laughs> I progresivnost. What, uh, what has been hurt cannot be unheard. Um, dobro. I u principu, šta, šta je naša, naša ideja? Da čujem vas dvojicu. K kog lika ona zapravo dvunito? Pa ja mislim da je to neka ili neka gds koja je preživjela Order 66 ili da je neki force user koji je ono srodan džedaizmu. Pa uh -huh. sad ali pa idemo na voting sa tim trailerom ako je već naracija išlo da je o, o, A, oni sad... u, mogu da nas zavaraju isto narativ mali. Ajde kažemo da verujemo da nas ne varaju pa kao ajde. Da. Ja mislim e, da, neka... da je to smo je izlazio prvi Star Wars pa opet vidio šta dokle smo stigli. Pa dobro Nikad se nije pavilo pitanje da je on da on nije negativac, on je imperialni junak. Tako je. Tako da, da. Za imperialce, ja da. Vader je pozitivac. Pa, e, ne znam, ko je, ne znam kako se zove, ko je palju gurno, na kraju šestice. Pa, pa, pa bio je opit. Ono je samo gurno, i'm pretty sure the fall killed him. The fall has died before, so... Yeah. E, ali volim kada uzmete i iskoristite referenci iz jednog od mojih ono, omiljenih filmova, pa, koje svi pljuju. To, to je sada univerzalni odgovor na tu situaciju, ali nebitno ovaj, da se vrati <laughs> i ovaj, kaži, završi pa misle. Je. To, to je to, to je to. Ja mislim da je neka, eto, možda neki force user. Dobro, pare. E, da, ti danes to ište sa Bin. Možda sa Bin, možda force user. Ono što mene koleba, što kada pogledaš tu sliku, mislim, za Sabine me koleba mnogo, pogledaš tu sliku, ti nisi siguran da li ima kratku, da li ima dugu u kosu, nisi ni za što siguran. I nekako mi nema toliko taj azijacki, više ima onaj fish face, nego što ima taj azijacki crtelica kao Sabine, pošto Sabine baš ima onako azijacki crtelica, kao i njena mati. Just like her yeah. mati before her. Um, se A i plus ono, Sabine se tu već ošišala na ono brate CZ frizuru, da se ne lažemo. E i to je istina. Znači, mislim, možda, ne znam koliko godina je razlika sad stvarno između mande sezona dva i, kralja, i kraja Rebelsa. Tako da ima više od pet godina razlike sigurno, tako da moguće da je pustila kosu među vremena, da se ne lažemo. Jer kao, pet godina čoveče. Dobro. A ja možda u um, manovi region da traži sa Sokom de white. Mm, pa da, i Ahsoka da vajte i ona sada dođu i nađu Mandu Odu u Unknown Regions, tamo nađu kako se zove Fragment sa važove duše, obnove novu mandalorijansku imperiju I krenu opet da osvajaju svet Just like mall before them Pa može, može o, Ali ne, ovo, ovo čudo možda je sa možda je stvarno i neki random lik Jer ja mislim da, da je ono named karakter kao do sada da smo ga znali, verovatno bi nam naznačili da je to ta osoba kao što su za Boba Feta naznačili. Tako dakle, da vrlo da, moguće da je neki novi lik u suštini kog, kog im čudjusuju, koji će možda jodlinga kao da ono, vodi ka toj strani. Kao ona teorija što smo Nina i ja imali za ovaj vrtić, za jodija, možda je to vaspitačica u vrtiću. <laughs> Mogućno. <laughs> Tako A, da, dobro vidim. Meni ne odda utisak um, prosvetnog radnika, ali ko će ga znati? Um, mislim, mm, ja radim, nozi, nijadim, ni Kvajgon ja Džine nije utisak taj utisak odavao. Ja poradim to, tako da mislim i to je verovatno, onda samim tim, pobijam samim svoju teoriju, ali u principu da. Um, šta sam mislim, tjela, šta sam da uzmi, uzmi najboljih džada i učitelja u istoriji Kvajgona. Jedina stvar koja je tu od, odavala da je prosvetni radnik je ono što ima Džinu imenu, što znači je svratno opoholišen. mu. <laughs> Ta, šta, stareći. A, ali zapoka. pa, kad smo što se mene tiče, ja mislim ili bar želim da se nadam, a da je ona kako se zove inkvizitora Ono nešto što je preostalo. Video sam, video sam i tu teoriju, video sam i tu teoriju. Ovej, da ona sestra od druge sestre. Ogotovo zvučalo šta to znači je... toj sestra na kvadrat tehnički. A, ove, pa to je a, squared sister tako ćemo je zvati. Mm. Ovej, tako da ima to nekog smisla. Um, Tako da, eto, možda, da kako kažemo, da je to, da je to možda neko moje vidjenje, naravno, mislim, ne, ne bimo niste protivi da je Sabine. Uh, to bi bilo skoro skulo, zato što dodajemo, dodajemo malo te prve neke ideje. Ovaj, dodajemo prve neke ideje, šta uh, da se zapravo dešavalo sa ekipom. Izrebalsa posle serije al tako. Euh mm -hmm. tako da ni to nije ni to nije nužno loša stvar. Euh ja sam zbrađam u Wikipediju zato što zato s, tako sporije pričam zato što pokušam da, da pretražujem u isto vreme no sve. A Sisters A Sister's Sword i za epilog Rebalsa je 4 ABY, znači 4 posle biti javljeni a uh, Mandalorian je 9 je znači 5 godina znači, razlike. E ali da to je prvi mando znači sad dodaje još možda par mjeseci znači tako nešto 5 i pol godina razlike. Uh u principu da znači prošlo je uh, prošlo je, uh, između 5 i 6 godina zbog mjeseci tako da kažem znači nisu da, pune da, godine. Su, u tom u tom periodu stvarno Sabini svako se može završiti bukvalno bilo gdje pa što znači da e, ima šanse da ja soka odnosno da je, da su njih dve zajedno tu odnosno da možda Sasha Banks jeste sabi neko je čak i mo teoriju da je to soka koja se pretvorila u ljudsko biće što mi bi bilo malo previše koji bi izrazu potrebio mm. It's still a world, uh, world between worlds, the other, the past, and that your parents are replaced by people's parents. I don't ask me to The, okay. Na the force works in mysterious ways, and the dark side of the force is a pathway to many abilities, some consider to be unnatural. So that the team took and put their parents into people, and now they are a man. Okay, okay, okay. Let's say that it's true. Let's try to think that it's true. Da li je onda zapravo sve što suradili sa njom onda efektno nema smisla? Ne, ima smisla, jer je se samo, zato što Force Works je Mysterious Face. Iz nekog razloga je samo do ovog momenta ona da bude ljudsko biće, a do tad neće. Ali nemoguće se četorostario doslovno glumi Asoka, tako da soko, dakle ne može da bude Asoka. Mislim, to je nije ni ta glumica uopšte u pitanju. Tako da... E, sad i ti Filipe nikad nisi čuvao za masku. Nope. Šalim se naravno, ljudi, šalim se sesije. Samo samo samo samo za bluša do virus što moramo da nosimo. Ah, dobro, i da, da jedino mora da se nosi. A šta to, ćeš šta ćeš, da. Ehm um, sledeća scena us trejleru je plovidba brodom. Baš I da tu brodom biste, iza iza taj dok gde su, gde su sad prethodni kadar da je bio. Da. Uvidimo dosta ovih kvoren. Da, to sam ja primetio. To mi je bilo interesantno, pa jako. Mm, možda, možda, kako se zove Mon Cala. Pa, možda. Zato što su Monka, Mon Calomari i, kako se zove, Kvoreni, žive na istoj planeti. Nisu u najboljim odnosima, ali dele planetu. A bude neka kolonija, ja bih volao iskreno više da je neka kolonija... Da, jasno se to, da bude neka kolonija hmm. Kvorena koji prosto rade taj ribarski posao, uslovno ribarski. Moj posao. Bože, dobro je da nisi rekao da Mon Cala radi ribarski posao. Se zove. E, oni, oni samo ratuju za mrtve teroriste. Da, čujem. E, bili su i uz republiku, nemoj tako. Pa dobro, bili su, ali su posle okrenuli leđa to istoj republici i rekli mi smo za teroriste. Da, da. I kukaj mi se sad to uradili isto. Šta? I kvoreni su se okrenuli protiv režima pravog. Pa dobro, ali okej. Okay. Ali kvoreni su i originalno imali razlog da budu protiv toga, šta imperija zapravo bila tj. bukvalno republika koja je samo promenila ime, Tako da kvoreni su i dalje imali da, znači, razlog za da ratu s njima. Kvoreni su u početka bili i to je okej, okay. a ovi koji su nam okrenuli leđa kao, eto, izvinite, mi nismo... Mi smo, eto, sad osjećajemo se da smo previše prefinjeni za vas, beš tamo. Da, kvoreni vrata, su znači, znači, ljudi bili od čemu. starta, rekli su šta žele i kako se osjećaju i ja to poštujem. Ovi koji da, opri su leđa, to nema smisli. Kvoreni su bili fair, no fishy business. Tako je. Mari znaš napolje. Tako je <laughs> Element. Da, možda je neka kolonica, možda nije stvarno... Mislim, meni bi bilo cool da je Mon Calazac, to Mon Calu nigde nismo videli skoro uživo. Da. Ali bilo bi cool neka nova kolonica, možda čak, ali ovo je sad baš onako, možda, možda su kvoreni uzeli, istrebili selkat i otišli i preuzeli manan. Pa... <hums> teško, teško da se ne lažemo. Ja bih volio samo sad ovo je pa no, digresija pa je lova stvar ne znaš dok ne vidiš ne, ne znaš zna. dok ne vidiš odnosno to je ne to. Vidiš, da sve to, je to, je to. Da, da, da Mon više nema tako ime nego da ima ime Dak kao što imala i Legendsu tako u tome je politički korektno razumeš ne zašto zašto quasi kvoreni žive na planeti Monkala ne ja bih se bunio prvi rekujem može se zove Dak to je neutralno nema nikak ne, vidi vidi ne... to je bilo to je funkcionisalo ovako laki imali su izborem Svi su glasali i jedan glas je presudio da se zove Mon Calum, nekog drugog imena, i to je bio Quoren koji je glasao i, za, i greškom zaokružio pogrešan broj. Ne, ne, ne, ne, dolu da pare. Pare uzovi. A šta ako, sad baš gledam, pošto eto, kažem, istražujemo, um, uz put što se kaže, radimo istraživočke novinarstvo, um, kako se zove, gledam baš, Koje su, koje su sve planete vodenog tipa u galaksiji. Doduše nema ih mnogo, ali... A, da imaš ta obesa... Bilo ih, je više, bilo ih je više, pa je George Lucas odlučio i Caitlyn Kenny da im treba više peščanih, pa su ih isušili. Ja, a, pa možda su, možda su, a, kako se zove... Možda su otićli na Glee da nauče da sviraju Wallaport. Da joj. Prošli smo li sa sva referentama kao prosto. Hm, mm, bukvalno ovaj, ne znam, mislim, razmišljam koja bi to mogla biti planeta. Al nemamo baš nešto izbora mnogo. Hm. Mm. Na. Ja, no... ja bih voleo da će to bude kolonija, pa baš korenska. Mm. Pa evo kod gledamo koja su šta se sve smatra za vodenu planetu. Uh, imamo Monkalu, imamo uh, Iliti Dak, kako ga je rekao Laki. Uh, imamo Kamino, imamo Ahtu, imamo Corelliu, navodno. Imamo Skari, Keto Nemodija i Kamino. Koji sam već rekao? Pod korelliu, prosto A... je planetu. Kako? Pa gde su baš Corelliu ustavili pod vodenu planetu? Pazi, uh, pitaj Wikipedia. Pazi, čekaj, ja su stavili ovaj kako se zove bre Man ne Manan. Nema nan bre, nego stavimo muziku. Na veze. Bitna stvar u Wikipedije ima anchor i podwater i onda imaju bukvalno u kojoj se sve pojavljivala voda. No da, ne, ja sam tražio baš planete. <laughs> ne, ne, hoću da te ubijem. Ne, ne, hoću da I objašnjavali su šta je voda. Nice. Pa do, uh, ja sam otvorio baš planete. Uh, da imaš vodeni ekosistem, znači boko ono da imaš dosta vode. Jer realno u solo, u min, mi smo videli da ima tamo nešto i vode, ja mislim, kad u samom filmu. Ima, ja, ne više kao ono, kao, kao, kao i zemlja na nekim načinom. Da, da, našom... da budem iskren, čak oni imaju tu kao osnovnočenu industrijsku zonu. Da. Ko zna, možda su oni i tamo otišli, možda su se kvorani... Uh, kako se zove, uh, kako se zove ovaj, možda, su, možda su zaista otišli na koreliju iz nekog razloga. I da su, tamo, da su tamo, što se kaže, napravili uh, koleniju i razvili taj posao prenošenja. A tebe, čekaj, a da nije možda moguće da su otišli na kaminu? Pa dobro, zbog ceda priče i oko klonova i svega ko Mm -hmm. I možda je, i možda je boba pobego na kamino ako je preživeo nekim čudom Šarlaka, možda je uspeo da pobegne do kamina i ono kao safe refuge, ono detinjstvo tu proveo. Misim tu je još uvek bio živ njegov tata. Kao. Pa, neću se bavaditi. I safe for da hir. Yep. Dakle, yep. yep. yep. ti ti, ti, ti prelepi. So e ipak sve možda je možda je zato tu otišli znaš da, možda je zbog toga to tu tako da ima i, te, ima i te mogućnosti da je kamino pošto, mada mnogo je mirno more da bi bio kamino zašto kamino je u nekoj oluji to da to da bio ja je sam odredih puta kad je ono malo, malo normalnije vreme zato mi se čini da može biti koralj a baš iz tog razloga zbog tog industrijskog dela kad vidiš kako izgleda ta luka to je onako poprilično Očarupano, u smislu, nije nešto što je previše, um, tako kažem, prefinjeno. Da, da, da. Nego baš on imaš taj osjećaj, mislim, bar ja imam taj osjećaj kao i solo, onako, prosto, taj industrijski moment je dosak. A čakaj, ako su, su otišli na koreliju, da obi to mogla, da znači da su zakoračili u nepoznatom? Da, mare, to to znači. Mm -hmm. Takav čovek, znači ne mogu da veram. Ovaj, ne, brate, ja sam polo čovek, all puns. Half man, all puns. Da. Half man, half mandalorian, all pun lord. Mm -hmm. ovaj, nego, što sam teo da kažem, da, što se tiče ovog, što se tiče ovog, ove scene sa brodom, ovaj, Šta mislite, gde su se putali? Ajde malo teori kreftujemo, mislim, ja znam svoju priču šta ću dati za ovaj brod, ali... Mislim da je potpuno logično, ali dobro. <laughs> da, da, da. Pa je logično, malo? Idu brate na mali resort gde će da nađu sve Force Ghostove Jedi-a koje u stvari tu prave dežurke 24.7. Znaš ono, Sex, Drugs and Rock and Roll. A, izvini, izvini, Sex, Dead Sticks and Opera, kako se zovem. I u suštini Yoda ide do poznaz Force ne, ne. ghostove ne, ne, svojih ne, ne, roditelja. Ako ćemo već s tom logikom, ćemo već tom logikom didemo. Force Hill, Dead Sticks i Gamorjan rock'n'roll. Ne, ne, mora opera zato što su Yoda i Jadl završili u operi. Dobro, onda Gamorjan opera, pa što znamo da to postoji. To Na žalost. Da Tako da, može, ja sam završao. Um... <laughs> Pazi, ono što je, ovo što sigurno neće desiti, iako ja želim da to bude to, da bismo potpunili priču pod lika u Star Warsu, ja mislim da mora se ispostaviti da je vlasnik ovog broda, odnosno da je na ovom brodu, Kapetan Fonda, onaka. Mm -hmm. Jer to onda tehnički postaje piratski brod, u, u svakom smislu, i onda je on pirat za to, u svakom zato što putuje brodom ovaj. i doći samo kaže, a mandalorian! pokaže. <laughs> I new Django Fett. El Popov Fett. Oh, my friends, my friends. Oh, you be a Mandalorian Jedi. Mislične stvari. A mm -hmm. tako da, da, eto. Ko zna. Um, mm -hmm. mislim, to je nešto što neće se desiti, ali kao bilo bi glupo Hondo onaka je baš onako postao ikona Star Warsa u nekom smislu, jedan od onoj ikoničnih ličnosti, jako je počeo kao a simple nobody pirate i onda se izgurao da bude popularniji od nekih glavnih likova. Pazi, ja, Hondo onaka je najveći živi preduzetnik u Star Warsu, pa, o, tome ti, o tome ti pričam. Super, znači, na, Lik počeo kao niko i ništa, bio je neki sporedni lik u Clone Warsu ja. i onda su uzeli i tako ga lepo napravili, oblikovali, izgurali, gde je postoja on više cool likova. Bilo bi cool vidjeti ga u live action adaptaciji. Da. Tako se zove. Ali otkud zna, mislim, mislim da ne razmišlja Disney na toj stranu. Na tu stranu. Disney je u zonu what happened before Disney stays before Disney. Ja e onda ako ćemo tomu logikom, ne to mislim jeste jeste bila i Koralija, ali evo sad malo kažem vladamo leve vodene planeta, sad sam sad sam time. Ko, ko može da garantuje da nisu otišli na Kastilom, ili ti tamo gde je bila uh tako se zove kolosus, Kolos stanica gde su bili smešteni Rebelsi. Resistanci, misliš? Resistanci, da. Pa, nažalost, i to je moguće. I to je moguće. Ja mogu da garantujem. Šta, Denis? Man Mandalorian nikad ne bi otišao na tako low rated mesto. Brate, opaštimo rating. Ja. Pa, moguće, moguće. A, pazi, nadam što. I šta, šta. izvini, da na, izvini šta, da, da, šta da radi? Da se trka sa Kezom. U suštini Ali... Kez je vozio onaj, uh, Kez je vozio go Razer Kresto -u, u onoj sceni i zato je polugoreo. Jer je Kez navikao da mu brod gori, inače ne može da ga On se još nije rodio, ja mislim. Da, ja isto mislim, ali... Ko će ga znati? Um, ali sviđa mi se, ta, sviđa mi se taj ono line of thought, kao Kazi vozio Razor Krest i bukvalno pregorelo je sve ovaj unutra. Nego... E, mi se šalim, ali u ovom periodu je Kez još uvek deo Nove Republike, zar ne? On ja. nije rodio. Mislim da se on ovaj još nije rodio tada. E, ja mislim da se rodio, da samo... Ne, pa so, možda i nije. Kajal. Ne, on je, on je, ne, ne, nije u pravu si, u pravu si. On mlađi od Kajla i ovih, a kako se zove, da, da, nije se on još rodio. Mnogo mlađi od Kajla pogotovo. Šta sam teo da kažem... Ja, a, imamo sledeću scenu u traileru gde Razor Crest ima pratnju od strane dva terroristička X-Winga koji otvaraju svoje forze na tak position i bukvalno sledeća scena je Jurese ili lete zajedno sa njim koji god da je ishod uh um, iz Is Among Mandalorian Jurese da se nađemo. mislim ne znam. A, obzirom da je i mi u zadnjem čuku neprijateljama ofat ideo na kozna. Da, ne, možda ne, oni imaju neki da, neću da budem, neću da budem party breaker, ali plašimo se plašimo se da će Mando da uh izabere stranu možda tokom ove tokom ove uh serije, odnosno ove sezone. Ja mislim da je Mando dobro stranu tokom prošle kada je odlučio da digne u vazduh Gideonov TIE fighter, al dakle, to je istina, da. Mislim, da. Ali da mi se ne lažemo, pa sad zma, zvanično da na što, na što kažem, zvanično da, našo našu stranu. A, s jedne strane će on biti blatorog onaj, a s druge strane će da ima emblem nove republike, razumem. Eme, ali puro možda će biti ono neutralno ono kao malo i sa ovim republikom, ali u stvari da on zna svoj put na, na sve koji... Da, to si mi mislio, prosto bit sa njima, a, bit će, a povezan sa njima, u smislu radi sa njima. Neke strane, da. vjerovatno. A, da, povidećemo našto da da ispadne i koga zapravo jura, odnosno za, za kim se upotari. Sa mm. Sljedeća scena je proleće Spider-Bike, ovo je opet definitivno Tatooine. A, I to je scena za koju svi govore da je zapravo tu Bobby Noclop se vidi. A, nije zapravo, mislim, ono što se sigurno vidi je njegov jetpack i spekulišu da je ono kacigan sa strane. Da, da, da. da, da. Pa ne, okej, okay. znači, ne, ne, ne kažem da nije, nego samo tu da kažem to je scena u koji, za koju se to govori. Znači... Uh, znamo da je Timothy Olyphant tu uh, kao glumac i znamo da se spominjala uloga uh, iz Aftermeta lika koji je nosi vojni naklop, tako da ovaj možda, možda upravo Timothy Olyphant igra tu lika i uh, da je to ta vrsta, da je to ta priča iz Aftermeta koja zapravo govori Gde je Bobo Vinoklup zapravo završil? Čekaj, neće Valjda Aftermet da mešaju sa Mandaluju, oj. Zašto ne bi? To su najbolje knjigi v Star Warsku vsi kad izašle. Bar iz novo kanone. Realno. Da, da, da. A boga mi je, staro, boga mi je, staro. <laughs> I am cringing so hard over here, I think the Vukies yes, are to going to, to be scared. Jee, to prekodarno je da cringuje, kao uspeljski za <laughs> našim životima, ono bukvalno. Ozn. Znači, da cringujem svako drugo rečenico, od Uh, ja. evo, evo, evo mora čubakin klinac mi donosi kako se zove, polu čubaka polu maz mi donosi kako se zove led da stavim na glavu koliko mi nije dobro. Legitno. <laughs> ovaj... Laki da te pitam, kad si vidio te najave u smislu te ideje da je to bobinoklopis ostalo, kak, kak, kako je u glavu? <laughs> Uf. Morao sam da se oporavim. Pazi, pazi, da ti nije diplomstvo, pa ajde da te razumem, ali ovako, ovaj... Pa... Vrto bi bilo još gore, mislim, da ti nije diplomstvo. Da, da, mislim... Uff. Uh. <laughs> Evo. Te, ajde, ajde, kaži nam, ajde, sad ti kao resident Boba fan, odnosno Boba Fett, kako god. Uh, On je bil kao Boba fan, kao Boba i fan Rao. Šta uh, da, da kažem... Uh, kako, šta ti misliš šta se tiče te Bobine priče kakve su ti, ti, ti, ovaj, ti želje ideje, očekivanja i sl. Uh, pa ja bih volao da se on baš ono što se ja naravno će se desiti da se baš pojavi full ono njegovom punom oklopu i da je to sad to što vidimo taj jetpack i ono, ako je to Gaciga da je, su to, da je to njegov oklop ne znam šta bi moglo drugo da bude na Tatujinu i koji bi drugi mandalorski oklop da bude, mislim može da se stavi Ali već kad imaju takvog nekog lika koji je već tu, ja mislim da bi bilo najlogičnije staviti da je to njegov okolik. A volao bi naravno, sad ovo je baš, baš spekulacija teška, ali šta bi ja volao, da se sretnu ovaj, Mando, Smanjače i, i, i Boba i da imaju neki konflikti da ga tu reši Boba. Onako. Da, da, da ga otrese. Da ali žao mi ja ti kažem, ali ja mislim da će tu Mando njega da otrese ako se to dogodi. I sa jednog prostog razloga to što je Mando mnogo više u formi. A, eba, ali... Mogu ja da se ubacim nekog koji spazi racionalno u celoj priče. Zašto bi se uopšte tresli jedan drugog? Mislim, zašto ne bi sarađivali? Zato što magulorijanci su poznati po tome da ne mogu da sarađuje i da hoće. Dobro, slažem se, ali znaš, ono kao, verujem da... Dobro, Boba tehnički, dobro, Boba je klon, okej, okay, to mi je jasno, ali u principu ne vidim jer Boba je ranije radio sa raznim bounty hunterima zašto ne bi radio i sa Mandom ono bukvalno Naravno, naravno, ali ono da da bude nešto da se zakači oko nečega. Ne znam, sve to je okej, ali opet ako moramo da, ako mora da se reši neko, uh, da li to znači da ako reši Boba Mando, da li to znači no, da ovo postaje Boba Fett serije. Našao <laughs> Da, da, da. Gledam to kao neku koji... Prokušam staviti ulogu lajka like sa strane koji će kaže Aha, okej, okay, ovo je njegovo bilo, to znači da ovaj je sad glavnik, pa ne mogući. Ali čekaj, čekaj, čekaj, čekaj, ako ćemo tako. Realno, na jedan na jedan i Blatorog je rešio mandu, pa nije postalo Blatorog serija. Pa nije je ubio. Prate da ne... nije bilo jodlinga? Da. Ne, nisam ničio da ga ubije voda, nego da im da... Onda... Da se, Preko se da, šal... da ga otrese, ja sam mislio, ono kao bukvalo ono. Ne, da ga otrese, onako, znaš da mu pokaže ko je tu gazda. No, pokaže ko je glavni mando, točno. Da, da, da, da. U srani, čak pošto navodno Boba Fett nije mandalorac, evo, bi da ga onda, o, da, da, da postane sad u ovoj seriji, da prati u IVEI, što kažu. Aha, just the da... way. Uh, Laki like da ti pitam, še jednostavno, da ćemo Roba 2? pa ja bih ovo više vidimo roba 1 nego 2 pošto se dvojka uopšte ne sviđa pa pa teško je reći ja bih volio ja ju hodio s lev 1 se vidite ja bih volio 1 ja e, tako da malo eto neki fire spray da vidimo Praviti fire spray da. naravno a dobro uh, sljedeći kadar je uh, Ovaj, Caradion i Grave Carga, ja mislim da je ovo nevarao, odnosno planeta iz... Pimp karga i Pimp Carga. Pimp Carga, da. A, kako je čovjek promenio ovaj, odadnu kombinaciju, on izdavlja ko je najveći šmeker u galaksiji, ono najveći pimp u galaksiji. Zatak nosi, nosi tu paljinu u Bordo boju, ne znam da li ste skontali. Da, da, da, da. Ovaj, mislim to ono kao position of power, pa mora da nosi Bordo boju, razumeš. Da. Išavno na stranu, ali... Uh, Reku bih da je ovo planeta iz prve sezona, ovosno, da ovo ne vara. Na da, vrlo Vrlo ne nevaće. S... Ne uh, gotovno skoro. Manje više sve redovno stanje, pošto nam da smo njih dvoje ostali da, da, da, tamo, upra, da tamo vode ovaj, računa o planeti. Vrlovatno se mandu u nekom momentu vraća tu i kontaktira ih i vrlo mu treba pomoć. Jer mislim da smo onim slikama koje su izašle uh, za, za ovu sezonu. Uh, videli iz Inter Inter Entertainment Weekly, a videli da uh, se je ti pokupila i da je kroz neke imperialne hodnike, tako da možda, su, možda sarađuju ponovo. Da, da. Tako da. I sad jedna par scena koje su jako lepe na oko. Uh, taj Vanguard, ili ti klopivi TIE Fighter, i to rekao bih jedno od četiri komada poleću. Euh, portable ties, brate. Mm, ovaj... i imamo scenu, čujemo onu sirenu standardno za imperio. I imamo imperijalski koji, koji trče kroz hodnik. Pa star destroyer ili neki imperijalne veće uh, ispostave, verovatno. Ja verujem da je ono star destroyer ovaj a to je verovatno sa kad smo već rekli tu tu priču verovatno da je naša ekipa ovaj tu nek, pravi neki kršilom. A pa Storm Trooperi trče disk signu. I jedno je verovatno naj uh, kadrova koje sam video, ovi scout trooperi ko na bukvalno sa visine give up high ground zaradi epicnessa na na speeder bajkovima. Da Tomi se tamo se selo baš videla ovaj malo drifta, malo, ono, se kaže, zanosi zanos zadnji kraj, ali se kaže sve sve sve zarad epic momenta. Ovaj i naravno baby bio da kada ih vidi, naravno želi da ih sve da ih nema, naravno. I ljubitelj baby pa. odežela da, da ih nema, obzirno da su oni ovaj bili odgovorni za mlaćenje i sve. Jo. Da. <laughs> ovaj, ne znam, sledeća scena je Manda negde leti, ja bih rekao na jetpacku, ja bih rekao prema, prema izgledu planeta, planete je zapravo, rekao bih da on tu pravo kao izranja iz, nekog, iz neke kanalizacije i posle se zatrčava i koristi jetpack, rekao bih da je to ista planeta gde su ovi speeder bajkovi, odnosno ovi scout trooperi. I da je to vratno ta planeta gde uh, se nalazi ta imperialna ispostava ta imperialna baza ili šta god da je verovatno sedište mofa Gideona čakvo niko ne bi čuljelo da je slučaj ovaj čutno nismo neke dobre nigde u traileru da da ali dobro neka mislim sam trailer sam, sam po sebi nije mnogo otkrio što mi se sviđa da znači, ovaj nije otkrio recimo baš Bobo ono kao aj vidi ili Gideon ne znam da tu uvitla Dark Saberom i tako je, dobro je, dobar, dobro je, ovaj, što se tiče toga, da, tu misteriju su ostavili. Da. To sam ja mislio da će sad kao, a, udario naš vetar u leđa, sad će ono znaš da sve da izbace, ono, trailer 5 minuta, sve, sve. Ne, ali mislim da treba očekivati još jedan trailer sa malo više uh, informacija, ne bih... kada se približi početak. Ja iskreno ne bih voleo, ali... Da, ne, neću da kažem da te otkriju sve, ali malo više informacije. I pa, to ne, ne. moraju uopšte da budu ovi likovi koji su novi, u smislu, opet kažem, Bojana, Katanić, uh, kako se zove, Boba i ostali, nego da budu ovi likovi koje već znamo, Nećemo da vidimo Gideona, da vidimo više Karud, Jundrifa, Kargu i ostale, da vidimo te likove koje znamo isprave za zone, ali malo više možda od njima da vidimo. Obzirom da mandu pratimo svakako ceo trailer, tako da na, na to mislim. Ne moraju ovi da odkrivi ove ostale, Ahsoku i ostale. Da, da, da, svatram što hoći da kadaš, ali ja ne bi ništa. ništa da Daro, da znam, Ovo... Laki, ti ne možiš spoilere i to je skroz ok. Ali, mislim, Laki je upravo do neke mere, jer ti danas kad pogledaš neki trailer za film, nebitno da li je Ratovi zvezda, da li je uh, disney crtani film, da li je DC-ev crtani film, nije bitno. Ali... Ili film neki, ti kada pogledaš trailer, tebi trailer efektivno ispriča ceo plotline filma i samo te ostavi da u film uđeš i pogledaš dve do tri šale koje nisi video na traileru. Ono, malo ubiju pojam danas. Stari traileri su mnogo bolje rađene. Oni ti daju onak huk, ti moraš da se uhvatiš i da kreš da stvarno odgledaš film. Dok danas, vrate, pogledaš trailer, ti si odgledao 90% filma. Mislim o čemu da. mi pričamo. Nisam, cool. ja našao komentarišnje trejlere s ludima koji heituju trejlere. Ne, ne, ne hitujem trejlere, ali... Šalim se bre, šalim ali... se, o oh Bože, što ste oh, ono... Ne hitujem trejlere, samo ih mrzim. Kako se... Ali ono, hoću ja kažem, malo je problematično s te strane, mislim. Nije ni bitno, neću sad ulazim u tu tematiku. Tu, tu, tu tematiku mogu tek posebno znači, da razgledam, sat ima. Tu, ima, tu, ima tu istine, znači to neosporavam da nije istina, ali... Ovaj... Ko, Inače, misli... pošto ste vas dvojice edukovani u Aftirmatu, moram da pitam nešto posle, kad ti završiš rečenicu. Važi. A, mislim, možeš sada svakako, prema što pređemo na stavljaću scenu. E, e, da li znate kako se zove Čika sa Bobinim armorom? Da li Cobb... je to ovaj Cobb Vant? Cobb Vant, jesu. Koji je u suštini postao šerif, koristeći njegov da, armor. Tako je. Da, Ali on, on, kako se zove, po mom istraživanju koje sam odradio, Cobbi nikad nije našao ceo armor. On je našao chest piece. I našao je još neke delove armora. Tako da ovaj smisao da Mando vuče, uh, Jetpack i Kacigu u stvari imaju mnogo smisla. I onda možda možemo da vidimo situaciju gde Boba konfrontuje njega u suštini kao I want my armor back, bitch. I da ga onda iznabadavno. Mm, vrlo moguće, vrlo moguće. To sam teo da vam kažem kako se zove. Ima velike šanse da to bude situation for celebration. Tako da, ja se izvinjam što sam samo skrenuo s temetom i pao na pamet. Nisi skrenuo s temetom, on point što kaže. Tako da, ovaj, imamo scenu gde Mando gađa ovaj, uličnu rasvetu. A, vešala? Da, na kojoj visi određeni gospodin. I imamo scenu gde on i jodling ulaze u neku pećinu i ovo je definitivno. Onda, mislim, mene je ovo navio da su na ilumu. Ova pećina ledena, da, mislim, da. definitivno je to, to. Samo zove... Sam, pitam za ovo cenu, ovo kao vešanja, po znacima navoda, ja. kako se zove, to me malo zaintrigiralo, Aha. zato što, znate kako smo pričali, kako nema grafite, ima grafite, evo ovde ima grafite u ovoj sceni, mhm. A, kako se zove, ali, kao, da li mando ovde oslobađa nekoga ili nekoga hvata i ko bi mogao taj neko da bude? Da li imate neku teoriju, neku ideju uopšte? Mislim, mislim da, mislim da hvata. Čim je, čim on visi, a on je samo ugasio svetlo. Mada ko će da znam ti? Ovo je neka trapa mislim... u stanicu, a isto to na grafitima. Totalno u srpskom fazonu. Frate, um, srbistan, evo tu ti odmah iznad piše e, bez tri prsta nema krsta. Bukvalno. E, vidim tačno i gde piše. <laughs> to ti kažem. Kako se zove? Ali ono... To mi delo je zanimljivo kao Mando koji vata ljudi na ulici. Da, da. Um, mando smanjače. Pa kako hoće drugi. Ovo imamo scenu gde se obrušava uh, Rezokrest uh, i imamo onda glavnu scenu, a to je naravno ring gde se biju gamorjanci. Ali i mršavi gamorjanci? Da, za divno čudo. Znači tu, tu, tu sam teo da flipnem kad sam vidio da postoji mršavi gamorjanac. Pa da uro, oni su, znaš, ono, baš u treningu i š oni su, ono, profesionalni. To, to ti je ono da, i Jim, da. Jim Morian. Što ja, da. idete znači. ne tamo. Jim Morian. Jao, ubite me. Ubite me, molim vas. To je stara pora. To vučemo još dok je vlada nam gostova. Znam, sve je to okej, okay, ali i dalje. Svi glavnom pričam da sad to znaš dalje. Niko kao, dok, Jim, kao, niko, niko kao Jim Moriani. A, koji vežbaju, odnosno tukuse. Imamo... Uh, gospodina sa, uh, jednog gospodina koji priče sa mandom i kao, kada naravno da ide račanica, whenever I go, he goes on, on kaže yes, I know. Ili kako god. I onda ulaze, ustaju trojica momaka sa pištoljima. I onda imamo najsleđu scenu, verovatno. Najkutavija scena ikada. Ovaj, gde no. mando pripremi one svoje strelice. Pa, uh, mislim da se zove hummingbird, bukvalo. Tipa, tipa yondu stil. Da. Ajmo malo da ajmo ajmo ajmo malo da zviždimo. Da. Ovaj a dve bi bio da naravno počinjem prehodim svojim životnim iskustvima sa samo zatvaram svoju. Ne, ali ali a ta ta scena gdje ona onako pogleda, vidi kako ovo zasjelo i samo onako nespretno skoči, zatvara ovo i sakri se za no aj shit is going down. Al bukvalno ne. preslatka scena, znači preslatka. Ovaj... ali To je umeće Mandaloriana, da nešto tako slatko stavi u tako ozbiljnu seriju. Istine, I da istine. to zapravo funkcioniše. Da, da, da, da. To je u stvari margija Mandaloriana, ništa drugom. I naravno, scena se završa tako što je Mando sve pobio. I kaže, mislim prvose da to samo namontirano, da kaže This is the Way i da se tu završi trailer, zato što ako rekažete This is the Way bar dva puta u traileru, onda je Javes te pravili trailer. Da, onda to nije Way. Da, apsolutno. I onda imamo naravno taj, plavi logo. da kažemo taj moderni plavi logo. i naravno logo Disney Plus i sve ostalo, i tu se ceo trailer završavao. Euh a ide sada da ono što se kaže, nećemo da pa, budemo previše da pametujemo, ali ajde onako za za neku, neki odjevni deo ovoga. Nakon ovog trelera, koja su vam očetivanja, kad je u pitanju druge sezone. Možemo hrema od Mareta. Biće mandastično i jodastično. Bebi jodastično. Ne, ne mogu da omanu, mislim. Ako, budu, ako se budu držali, a kako je treler pokazao sada, drže se tog te formule koju su koristili u prvoj sezoni, neće zeznuti. Biće fenomenomenalno. Mislim, mislim da je to ono, ono što si ti rekao sad za onu prelapu rečenicu, to je ono za mandalorijana i kako se zove kvalitet. Znači imaš ovako mandalorijan i imaš kako se zove high quality show, where I go, he goes. Kako se zove i nadam se će to tako ostati. <laughs> znači micimo ovo da milkujemo ovu rečenicu toliko dugo, to nije normalno. Da. Ali mislim, mislim da će biti odlično, nemam ja neka sad velika očekivanja u smislu, kao ovo sad što je ovaki rekao, ne znam sad da se on taba sa ovim, pa da se on taba sa ovim, pa ovo. Ja sam više u fazonu, volao bih da vidim samo Bebi Odu, koji malo ono, zapravo uči nešto o sili, ili bar proživljava nešto kroz tu silu. Znači ono, malo da se na tu stranu isto fokusiraju, u smislu mi ne znamo uopšte kako funkcionišu force useri u ovom periodu. Mi znamo da Luk ima negde tamo neku svoju akademicu, I mi znamo kako se zove da Gref Karga ima tamo negde neku svoju laboratorijicu kroz koju za našeg paljicu pravi Snowkića, verovatno. Brate, Snowkić sa bući-bući slamčicom. Zašto um, Gref Karga, izvini? Bože, Gref Karga, izvini, mov gideon, umoran sam. A, ok. Umoran sam, juče smo imali malo naporan dan, kako se A zove. A da, kako bi imlazio si u ruševine Zvezde Smrti 2, znam. Pa znači. da bre, imao sam, pa slikao sam ti štape, brate, koji moraš da snaepuješ na kraju da bi našao obopino Zvezde Smrti 3. Da, nemožem. Um, kako se zovem? Možete da zove... je Star Killer baze, je Ne, ne, Zvezde Smrti 3, Star Killer baze je četvorka. Um, zapravo ima trojka koja je skrivena koju niko nije znao da postoji. Zašto Palpatin je zaboravio kako se zove da na, na vrijeme klikne, ono da ona izađe iz leda. Pa su je navatali prije nego što je stigla da izađe izgleda. Laki, štili ja. <laughs> <laughs> ja ću. E, ja imam samo prije nego što kredite. Moram da samo još jednu stvar da napomenem koju niste napomenuli. A ne, ne, da ne, ne, ne, ne. Hoćeš ti Laki ili ja da mu kažemo šta treba da mu kažemo na ovo? Aha. Ajde, reci Laki. Ne, ne. Ne, no. neka. neka. neka. neka. neka. Jo. Jo, Bože, da. Mogu bis' se reći da je pa opetim toliko cool negativac da sve mora da drži onice. Um, neć vi što ću taćim. Ali samo zato sam da vas pitam, da li ste primetili Allow razliku? Alaumi to break the ice, ice brate. <laughs> Kako se je? Ne znam da li ste primetili, to niste komentarisali što mi je mnogo čudno jer Filip, evo, ja sam ga upoznao na snimanju prve epizode Holofet, I on je tu baš pomenuo tu jednu stavku, koja je veoma bitna i ikonična za Ratove zvezda, a to je muzika. Da li ste, da li ste promje, primetili promenu vajba za muziku? Uh, ne, zato što mislim da će, da je trejler trailer uh, uglavnom uvijek ima drugačiji vaperi muziku pitali. Uh, uglavnom su traileri... Mislim, trailer za prvo sezono je morao da nam predstavi muzičku temu, morao da nam predstavi univerzum. Ali generalno, mislim da uglavnom u trailerima se muzika... Pravi drugačije, baš zato što je trailer. Da se hmm. piše odvojeno baš zato što je trailer. Ne, ne, ali napravili su kombinaciju originalne mando teme, koju čuješ u, se, A, u traileru, da, da, da, da. ali ovaj drugi deo je zapravo mongolski bend koji peva stare mongolske ratne pesme u metalfa zonu. Ne no, znam, ovi da je hkušt, tako da. ne znam. Ne znam kako se zovu, ali nadali su oni na svačemu nečemu i za ovo su isto uradili. Tako da, to mi je bilo zanimljivo, ne bih voleo, mislim, moje lično mišlje, ne bih voleo da u drugoj sezoni zapravo bude takva vrsta muzike, pošto, pa i nadam se da je Fitch je upravo za ovo što kaže za trailer za drugačiju muziku, da. jer se meni mnogo više dopadao taj western vibe, da smo imali onu oste, laganu oste. muziku koja onako omene se svak, bolje nego ovo kao dum, dum, dum, dum, dum. Osteće oste western vibe, mislim, uh, generalno Star Wars filmovi i, i Star Wars serije i sve uh, dodaju novu muziku samo zbog novih likova ili eventuano novih motiva ako ih ima to ti je kao a kako bismo rekli opera mislim sve je to na ideja opere svaki lik ima ili svaka svaka pojava ima svoju muzičku temu koja je prati mandorija nikad neće izbaciti this is the way odnosno ovu standardnu uh, temu nikad neće izaći vratno to detaljno odnosno da kažem nešto zbunije iz tog vajba koji je pre toga imao Samo će verovatno dodati, kroz kažem, nove motive i nove likove dodatnu muziku, pa možda će na taj način da, jer kažemo, ova druga stozoma rekli smo da povećava skup, što znači da će, verovatno zbog tih novina, dodati neke možda drugačije muzičke motive, ali ne da će, ne da će spremnuti potpuno sa puta, mislim, to je... E pa, samo mi je to da ne skrenu s puta, zato što mi se mnogo sviđalo, ne samo celokopni Mandalian vibe kao lika, nego celokopni vibe serije Mandalorian, Gde si ti imao taj skroz western stil. Nikad ti u Mandalorijanu nisi imao neku baš, neću ja kažem bučnu muziku, ali jako glasnu muziku koja je u metal-rock fazonu. Sve je bilo to onako legano, omnes, ali imalo je energiju, ali nije imalo tu glasnu energiju, kako da, se da, izrazim. Da, da. Samo se nadam da to neće promeniti. Pa preko sam um... ti, znači, prosto treleri su takvi to da sam svestan, ali tu tu, tu, tu su glavno ide ono all out i muzika sve piše baš za trejler. Znači ona nema, ne mora nužno da ima veze sa um, serijom, sa serijom u smislu um, ima motivati ih, što se rekao mando teme, ali ne znači da će to biti muzika, baš muzika. Mislim do duše Uh, Evo sad, utjeći ću na primer Clone Warsa i Kevina Kajnera, zato što uh, to je prvi primjer kada mi panovali kad se rekao ono, mongolski, rokov, ono. Uh, uh, Kevin Kajner je pričao kada je pisao soundtrack za Clone Wars film, odnosno uslovnačno prve četiri epizode serije koje su zapravo nastalo, postale film. Uh, Kevin Kajner je... Uh, od George'a Lukasa dobijao ideje tipa, ok, uh, za pustinju uh, hoću Japan, za Ted Monastery hoću, ne znam, nešto drugo. Uh, I davamo je tako random, kao, kako ću ja za pustinju da pišem japansku muziku, to mora da bude arapsko. Znaš kao, pustinja, tebi, na asocijaciji te da bude arapska muzika. Kao što sad, Ti za western očekuješ westerna, ne mongolski rock, odnosno mongolski stare pesme u rock fazonu. Tako da me ne čudi da bi oni možda otišli putem eksperimenta u smislu uh, Dave Filoni, zato što je on radio nabo projekta. Pa je verovatno čuo dvuka sa te ideje, eksperimentišemo sa žanrovima. Ali u principu ne u smislu da sad ono potpuno pobijemo vibe. Jer, koji smo već postavili. Tako je negočimo vratu samo da dodamo ako nam je potrebno za određenu scenu ili određenu određeni, određeni pojam tako da... samo samo da ne otskače previše to je ono što ne, je meni ne, ne, kao neće, neće, ne, mislim ja bar verujem Krabotačka... da neće. Jer mislim da mislim da su, mislim da je to jako dobro soundtrack prihvaćen da ne mislim da bi uh, otišli putem da ga tek tako samo batalili ništa to je meni kulto cool, je meni sasinkulo cool. ja se sećam što sam napravio kao... digresiju radio digresija 202 toš Ovoj, pa to je normalno. Lađe? Pa ja se slažem, baš bukvalno, u no, potpunosti sa tobom, sve što si rekao, bukvalno to mislim. Aj ja ti ja, mi izgiraš ali... manac iz prve epizode, Holofeta, <laughs> kad smo snimali, kad smo sve slagao sa tobom, znači. This is not the way, Elazer, this is not the nice. way. <laughs> e, ali, ba ne, to, to je to, mislim, ili muzika za trailera i opet to eksperimentisanje, to za Clone Wars. Ali ja bih da čujem, bar u neku ruku, to, to mongolsko grleno pevanje. U nekom, naravno, ne sad ono da bude, sad to nešto preglasno, ali da bude u tom stilu Mandal Mandalorian serije i muzike njihove. Znaš da nekako to, te neke, uh, provuku tu grlenu Ođe, žicu. Ođeš ti taj Johnny Paul Nord, ponovo. Da, da ne, pazi, ja tu pesmu obožavam. O, tako da, eto. To je meni vila ideja, znaš, zato što češam švo da je to ta, taj principi žada je Polen Ordera, da se -order, mi upozvanilo ti, onda ovo mora biti nekaj <tipa> Inquisitor. <Inquisitora. I, tipa> znaš što želim da vidim? Ako je ono Inquisitor S, između Inquisitorese i Kovacese. Uuuu. Uh. Aha, bi... Znači ono je momenat tipa da su u nekom forđu, ona dolazi da ono finišuje kovačesu da bi namamila Mande i kovačesa koja je tipa hvata lightsaber on, onim njenim, njenim kakso je kleštima za kovanje i tipa gurno je celu ruku sa lightsaberom u forđ ili tako nešto. To bi Naj. tako bilo epik da se vidi. To je jako... I, onda, i, I to bi bilo stvarn, u stvari velike inovacije u, u univerzumu Ratova zvezda za, za skidanje ruku i nogu i delova tela. Kao što je Mando imao ono sa vratima da skine noge. Da, znači ovo ovaj da ima samo, pa, pa, mandalor... da zato što ne bude sve lajcepe. Mandalorci su crafty ljudi za te stvari. Tako da to me ne bi čudilo da se desi. A sa drugih pa strana, kažeš da kovači su veoma crafty, am? Pa mislim dobro, pa man man govorim. Ajde panuj. Panuj. <laughs> okay, ajde, ajde, ajde ajde molim te. This is the pan. This is the clay. Uh, da. O, so... oh, pa ja tevano, kažem so... da kažem uh... da. <laughs> oh no. Anyway. Uh, da, uh, <laughs> bukvalno brate. Ono oh, anyway. Um uh, anyway, um uh, da, uh, mi meni meni bilo očekivano da ako ona inkvizitoreska sa ona bije sa sokom, zato što sok već demonstrirala svoju sposobnost da bukvalno ono uh, odvali vizitore. Na savšiven da. način. Baš samim tim ne bi trebalo s njom da bude malo više fairfajt, zamislim Mando protiv njega, Mando protiv rao, možda Ebera. Da rašen, pa možda, možda je ova neka inkvizitor resa koja je spremna na solku, istinačno kao. Možda je ova mogao... soka resa. Inkvizit oka. <laughs> uh, da, uh, lakš ne da kažeš da ih šipuješ. Ne, ne, ne, hoću da kažem da je ona trenirana isključiva da ubija soku i nikoga više. Onda dođe manda koji upuca i ono u fazonu kao, I was not prepared for this. Ma <laughs> no, mene zanima šta je Baris' Ofi. Molim? Mene zanima šta je sa Baris' Ofi. To je, je Baris... Baris' Ofi je mrtva tema, mislim, brata, se nelažemo. Je mrtva, ali i mrtva tema. <laughs> Brate, vidiš da je ime Beris Ophi, znači bukvalno ono ofovali su joj su stigli. Kao i ona je Ima Gundi. Ali dobro je Ne, ali mi njega, on mi je okej. Okay. On je to jaja, ali vratno liga je nazvao ima, ima Gundi, kao I'm gonna die, zato što je znao da će ga ubiju u toj epizodi. To je meni tako dobro. Plače mi se. I zađe najbolja mema od njega ikada, let's make the unmemorable. Plače mi se, sada. Plače plati to direktno. Ovaj šalna stranu uh da onda privodimo polako kraju, je l? Ovaj kako Hajde, hajde. Ako nemate dodatate šta još ono očekivanja, želje, nadanje i ostalo. Nadanje i želja mi je da uspeli da spasu nekako ID11-ama da bi to bilo onda waste for njegov ending. Pa ne, ne znam ne, ne, da su, ne, ne, to. da su otišli na kvilo, na, na kvilo, kvilo gajbu i našli backup kopiju ovog cijelog interfejsa i cijela inteligencija IG-a, ali mislim da to nema teorije da se desi. Um, ali bi bilo cool, zato što IG-88 uh, je zapravo imao četiri inteligencije koje su međusobno bile povezane i svašta nešto, tako da bilo bi cool, ali ovo je IG-11, nije IG-88, mislim da se razumemo. Ja, naravno. A, kako se, a bilo bi lepo, mislim, on je bio mnogo dobar lik i mnogo mi je žao što neće biti Quilla, pošto je meni Quilla bukvalno bio možda... Omiljeni lik u Mandalorianu u prvoj sezoni, toliko je bio staložen, toliko je bio dobar lik, i na kraju da svoj život. Da. Pa dobro, zarad vešeg cilja. Da, ali i dalje... Morao si tako da kažeš zašto je on bio nizak, a? Hvala ti puno. Naravno. naravno. Kako se za... Al krima mi samo bilo. Ne, ne, ne. Uh, pa dobro, mislim, Star Wars je koji god, mislim da generalno nebitno koji je materijal, ovaj, osim možda... Dobro, zapravo, da. Kako je god da imete real pitanju, oni daju tu priču o odrastanju, uslovno rečeno. A odrastanje ne mora da bude kad imaš 16 godina, možeš da bude kad ih imaš 30 i dalje. E, na taj način što ćeš izgubiti osobu koja ti je e, bila značajna za tvoj lični napredak, koja to osoba bila. Mislim da je Kvito bio dosta značajan mandi, pogotovo u tih prvih par epizoda, gde mu je ono bukvalno podjegosno smislu čuli. Ti si mandalorijan, ti si mandalorac, ti moraš da znaš, ti moraš da imaš taj fearsne, fearless moment, evo mare referenca na X-Fing. Da, znam, čudim, ali uh, čutim. Mor, moraš da imaš taj smelost, uh, pristup uh, rešavanju problema, osobnorečeno. No. Tis... Iliti, iliti, your ancestors rode the great mythosaur. What is yeah. this puny animal to you? U princi... E, bukualno taj moment ti mislim. Tako da, uh, mislim, da mislim da je Quill to igrao tu, uslovno račeno, mentorsku ulobu. I da je on morao, mislim, uslovno račeno, prateći taj, taj neki uh, šablon, morao je da strada iz razloga što je to onda moment za Mandalorianu da krene dalje. Da kaže, ok, Quill i njegov... Ima, ima smislu, u stvari. I sve to što on mene nauči, sve to što je meni pomogu, sada ću ja da nastavim dalje da idem sa time dalje. Znači, mislim, to je... većina... Većina mentora u Star Wars univerzumu su tako nastradali. Znači, pa, Kvajgon je nastradio tako što su ga bocnuli. Je uh, Kenobi je nastradio tako što su ga sasekli. Uh, Luki je nastradio tako što je dobio infarakt. Um, dobro, to nećemo računamo. Snowuki je nastradio tako što su ga sasekli. Um, ovaj, kako se zove? Dukua su dobro izmrcvarili, da se ne lažemo. Ali kao većina tih mentor, figures, stvarno su tako nadrljali, tek tako. Sve mi ode. Jedini, brati, I onda je jedini, brate, uzo je lepo umro. Mi pisvali, brate, u starosti, bi u fazonu Fuck you all, motherfuckers, I've been longer than... Fuck you all, fuck you all, fuck you all, fuck you Bukvalno, bukvalno, bukvalno. <laughs> znači, 900 godina živeo, preživeo 900 godina i onda umro prirodnom smrću. Pa zato što djodina rasa generalno živi oko 900-inaka godina. I po starom kanonu bi... U postavom kanonu Yoda inače odrasta, po, po leđenzu, Yoda odrasta normalno i on je do prvih 100 godine svog života bio bounty hunter i posle postao jedij. A kako se zove, ovde sad vidimo da njegova rasa sa 50 godina i dalje beba. Viš kako su na uze uzeli da se, da se krše sa leđenzom? Čuj. <laughs> Čuj, da. Možete vam te lakveve jednostavne reakcije? Da, da, da. Kako mene to iznervirao, ja sam tako bio istrigerovan na tu glupost. Ali dobro. Ele, če je to od mene? I have spoken. Da. Um, pa dobro, mlaki? Pa sam sto rekao, znači hajpe, no, iznenađujuće veliko mnjevo, znači ono, put. Oprve, eto, ne, znači samo ono, bukvamo, dajim se ju sad, odmah. Znači, ne mogu nikdo očekati. U osnici 12 dana čoveče, kako ćeš da, će da preživiš? A, a Squadrons će me, verovatno, ono, držati. Dobro, znači. da. Držite Squadrons i držite Re-Watch prve sezone. Pa već sam je Re-Watch-ovo like, pre no, dve nedelje. Ali, tako, lucky. Da, why why, lucky, why re-watch once when you can do it more times? Tako je, pa da, verovatno će još i dare... Da, mene čeka dare... re istrano, ja nisam... Ovaj... Ja sam, ja sam gledao Mandalorija na bukvan od tad kad je izlazio i posle ga nisam više gledao uopšte, znači mene čeka Re-Watch. Ja sam počeo Re-Watch, odgledao sam prvu epizodu, počeo sam drugu i shvatio da na, na telefonu imam neki prodan sa autorskim pravima i neće da mi pusti sound za drugu epizodu. Tu sam izgorao i onda sam prestao Re-Watch kao, odgledat ću jednom preko kompa, lepo sve. Ja, ja sam... moram da napravim reward, zato što stvarno kažem, gledao sam ga onda kad je izlazio, posle više ga nisam gledao uopšte, znači ono, bukvalno ništa. Oaj, tako da moram, da moram da to uradim u nekom momentu. Da ja sam čekam da, da iz... ono, pred drugu sezonu da pogledam, ali nisam ga go izdržim, pa sam mora da pogledam joj ranije. Obožnaci, Dobro, ovo ti je mesečeg dana pred. Ovo ti je, kolako, je kolako, trolu, ovaj. hteo sam u kontrolu, hteo sam pre... Pre, prve se, pre druge sezone, ali nisam mogu. Ali dobro, sad će s kvodrans doći, pa ću da... Niste vi normalni ljudi, volim vas puno. Ne znam, zašto ima se da donam? Kako ješ u svakoj epizodi, kolopede, kako smo snimali? Da, da bi bilo da interesantno. Ne znam, razmisli zašto. Pa da, razmisliću. Što se tiče mene, a, da, najveće očekivanje je a, na koji način će svi ovi likovi koji dolaze iz već, koji su već formirani odranije, naravno mislim na ove, koji će sad biti prvi put u live actionu, uh, Ahsoka, uh, Katanićeva i ostali, kako će, biti, kako će biti inkorporirani u priču, i eto, da vidimo koje će sve to planete biti obiđeni, naravno, kreo krajeva, ono što je meni uvek zavrano, da vidim u kom je stanje Imperia, šta se s njima zapravo dešava, koliko Koliko je zapravo ovdje Gideon visoko kotiran u, u, u, u, u rangovima Imperije, da li ti ima možda neko još veće zlo? A, ovaj, i da, a, na kraju krajeva, a, mislim da mislim, da, a, tu imaš da se vide svašta zabavno, naravno da vidimo koje su sve to planete će malo dobiđe. I kakve će to priče na njima sve biti, obzirom da ako širimo skup serije, da vidimo zaista da to stane u galaksiji kako jeste posle, posle epizode 6. To, to su stvari koje me zapravo interesuju najviše. Ovaj, I naravno, koliko će još cute-avi scene imati odlen? mislim, to je ono prosto... Ovaj... U proseku 10 po epizodi, što znači oko 80. Mislim, svaka njegove scena je cute, mislim, to, to niko ne usporava, neću da kažem drugačije, ali u principu, da, zanima me da im u kom će smjera sve to da ide, tako da, da. A, što? Još htio sam da kažem samo, voleo bi da, da se vidi još mandolorskog jezika, da ne kažem vodean sukvigar i ostalo, i uh -huh. a, da, se, da se zađe malo još u taj lore, kao zašto? neki mandalorci ono ne smeju da skidaju kacigu jel' ono videli smo u Clone Warsu da je recimo ovaj Vizla pre Vizla one to skida ono lokalno svako odjednom tako da to, to bi... Mog, bi se mogli reći da je, da skidao kacigu šakom i kapom minut čitanja za moj mozak Ali, ali laki mislim da smo mi to mislim to su već i komentari sa u, u prvim epizodama Holofeta za ono da je možda to da bi sačuvali svoj ono nacionalni identitet i to zato što su posle Great Purge Great Cixa kako su ga već nazvali ono u Mandalorian kada je kada je ono kada je Grif, kad je Griff Karga doš Bože Griff Karga znači šta mi u glavi movi guidon došao i ono acquisitionova Mandalorian ono ti koji su uspeli da pobegnu da prežive koji nisu te se pridruže imperiji to ono u suštini hteli da zadrže taj svoj nacionalnost mandlorijansku mandalorsku taj identitet i onda zbog toga kao ne skidaju kacigu zbog nečega mada opet kako to priča Mandos manjačom priča da on dok je bio foundling dok je bio youngling nije skidao kada je ono postao pravi mandlorac on, on je prestao da on je prestao da skida kacigu pred drugima i kao to se desilo mnogo pre nego što je ovaj Moff oh, Gideon za preuzeo mandalor tako da čudno pa baš to baš to O, malim se ne poklapaju priče. Pa da, i verujem da će to da oni ispeglavaju da neće tek tako ovaj njima, bar njima dvojici ne bi trebalo da promakne tako veliki detalj. O, svim verujem, verujem u tu ekipu, prosto pokazuju da su dovoljno puta da znaju šta rade, tako da. To GG Adams glavonj. I sve se završio rad. Gde da je se pridružio rezistancu od, od, posle ovih Spice Runnera odmah. I da. tako dalje, tako dalje. Chuj. Čuj. Čuj. me nervira jelo, i ovoj dualus. Dobro, u svakom slučaju time bismo onda završili ovo peto a, mini jubilarno izdanje a, Holofeta. Obzirom da je to pola potpuno da deset epizode pa kao mini jubilare, jel? a uh, nadamo se da ste uživali u ovim našim a uh, komentarima, idejama, uh, predlozima uh, sve vezano za Mandalorian uh, naravno mislimo na on sad se tiče samo trejlera, ono što nam je poznato do, do informacija a uh, naravno pozivamo vas da nam sva svoja pitanja a uh, željeli pozdrave a uh, Pretnje, uh, zbog vareta i njegovih ovaj, izliva, uh, uslovno rečeno, mudrosti. Uh, šakom i kapom, znači, ne, ne mogu. Uh, Senek ti mi je otišao, bukvalno. Ovaj, otišao, nije se vratio nikad više. Ovaj, naravno, sve to... Uh, Predloge za teme, možda neke za holofet generalno, uh, ako imate neku temu u kojoj biste voli da pričamo možda ovaj, u, neku, u nekom narodnom prilikom pre početka same uh, sezone 2, uh, možete nam to uh, slati na mail www.holonet.gmail.com Možete napisati na sajtu Uh, u komentaru za član članka za konkretnu ovu epizodu ili na društvenim mrežama putem direktnih poruka, bilo to na Facebooku ili Twitteru uh, handle je adholonetsrbija i naravno pridružite se našem, uh, našem Discord serveru uh, linkove ćete naći na našim društvenim mrežama i na samom sajtu i uh, da možemo da pričamo eto, i o Mandalorianu i drugim stvarima veze za Star Wars i generalno smislu života Uh, razmenimo mimove i ostale stvari igramo zajedno video igre i slične stvari uh, društvene igre i sve ostalo tako da uh, do sledeće uh, sledeće edicije uh, holofeta uh, radio twin 202 uh, pozivam vas da uh, ostanete uz holonecrbija.com i slušajte naše ostale podcaste I zapamtite, ni kartajl garda razumman doade. The Mandalorian should be happy and grateful it gets a second season. <laughs> <laughs> This is not the way.